a cargar con tu equipaje, no dejó que los demás pongan sus condiciones, ni entro al del negocio, no hay negociaciones, aunque vivamos pared con pared, un mundo es tan distinto, el mío nací, mueren los paisajes que no pinto. pinto, ¿cómo quieres que siga siendo el mismo? Si me ha pasado de todo y cada día parecía un siglo. y dejo joder, no es pa' tanto, hacen rap de vez en cuando, si me marca me adelanto... Te... Bueno, he venido a irratia en un dasaspi.gostean, a de aquí ratza yo... Honekin, e, gaurkoan iralako presoen taldeari tokatzen zaigu. Eta badakizue gurekin kontaktuan jartzeko, Irola Irratiarekin kontaktuan jartzeko, webbidez, e, web irolairratia.org, e-mailbidez, irolairratia.arraiza.net, e, telefono bidez, bederatzi lau, laubibat, saspi 060, Bederatzi laubi lau bat zazpi 0 eta 6 eta asambradak zapatuetan dira zeiterdietan, nire leirratian, eta badak izue, baldin baditu zue, proposamenak irratzaio berriak edo nahi dituzuenak ba, pasatu eta e, gurekin konpartitu. Eta bueno, gaurko sumarioari begira e, sorpresatzo bat daukagu, E, bueno, aurrekoan aurreko irratza joan komentatu genuen e, itzi aske geratu zela eta bueno, gaurkoan ekarri dugu elkarrizetazo bat berarekin egiteko kaixo itzi? E, kaixo e, ba, placeroa da gaur zuekin egotea eta bueno, mi esker e, irola irrateare bagonmbite honengatik. Gurea da plaser ra. Eh? <risa> <risa> bai. muere. Inubatelo, batero ti. Bañe indi, bitero bat vini, eta komentatutakoa, e, gaurko sumarioa nahiko sumea izango da. Eh, albiste batzuk botako ditugu eh betikoles etzerateko asken albisteak eta e, bigarren sati bezela eh itzirekin elkarrizketa izango dugu. De la Madrichilla Portugal, eco batetik bestera ibili va en idun nine net kai que yorain, emoce gonzai ni dunain, orain, da copia twitchasi, va se bate kinada si soy de papel cazabo, rago mataidatsi, fiska flows artucho Bueno, eta sum esan dugun bezala e, etzerateko albistekin hasiko gara Dispertzio politikak urteko zazpigarren istripua eragindu. du. Abenduaren hogeta batean Dani Pastor Alonso Euskal presoo politikoaren arrebak kotsi istripua sufritu zuen Bilbon, etxetik mila eta berrogetamar kilometrotara Dagoen Puerto Hiru espetzera bidean bizita bizitagitera zioala maforoari kasu egin gabe abiodura handian zetorren auto batek preso, presoaren senidaarren ibilgaioaren aurka jo zuen. Horren ondorioz, Bilboko presoaren arrebak kolpe handia jaso eta bere kotxeak erabateko ondaa jasan zuen. Ambulantzian, hartatze medikoa jaso ondoren eta borondatez alta hartuta hegazkinez bidaiatu zuten pastorren zenidek. Bizitatik hueltan presoaren arrebari lepokoa jarri zioten. Jo López, euskal preso politikoa lekualdatu dute. Eh, preso basauritarra er, erreratik darokako espetzera 310 kilometrotara lekualdatu dute. <tusurra> <tusurra> Dispertzio politikak 2019garren urteko lenbiziko ezbeharra eragindu. Urtarriaren batean, Arleseko espetzean, etxetik zirundailuro getaboz kilometrotara, dagoen garikoitzazpia oso rubina, Euskal Preso politikoaren neskalaguna eta ogetairu hilabeteko semeak ez beharra sufritu zuten Arlesen bertan, bizita egin ostean. Autobatek zeniden autoa olpatu zuen biurgune batean beste txeko gidaria, jendarmei deitzera aukatu zen eta gertaera agiria eman gabe alde egin zuen. Bikotea eta semea ondo zuertatu ziren, kaltelarririk gabe eta euskal herrirako bidaia jarraitzea lortu zuten. Etzeratek, egungo espetze politikaren iraurkortasuna zagatu du. Euskal preso politikoen zenide eta lagunak, euren, bizian, arriz, euren biziak arriskoan jartzera behartzen baititu, haien zenide presoa ikusiali izateko, zenideen adina eta egoera edo delarik. 2008a amaz izenidek alteturekin amaitu genuen. Zazpi iztripu gertatu ziren. gainera aiteko batzuetan, esen pairatzen zuten lehen istripua izan bidaia luze hauek egiterakoan. Elkarteak gogorazi nahi du berriki estatu frantzeseak autetzien delegazioarekin eta Ipar Euskal Herriko eragileekin zituen elkaresketak geldiarazi dituela eta gerturatze fase amaitutzat eman duela. Urruntze honen ondorioak dira gaur egun zalantzen direnak baina badakigu okerragoak izan daitezkela, eta beste bin ere, etzeratek galde egiten du, nori egiten dion mesede dispertzioak, eragiten duen oinazeak. <misa> Juan Mari Maia Eskurrena preso politiko hoi hernaniarra zendu da bere gaizotasun sendatzeagaitik gaitik 2000 eta mazazpikoa bustuan Espainia Rodientzia Nazionalak bere zigorraeten egin zuen eta gerostik mai eskurrena beretzean bere txean zen. E, Txeratel elkartetik gure dolumina eta bezarkaderik estuena helara zinai diegu e, Joamari ren zenide eta lagunei. Bakea eta konponbidaren bidean ezinbestekoa da, lehen bailen gaizotasun larri eta zendatzenak dituzten ogei eta bat euskal preso politikoak askatzea. Inazio askoaga ihezlari e, politikoa Euskal Herrira itzuli da. Ongi etorri nazio Olga kommez Euskal Preso politikoan leku aldatua, Masilako e, espetxetik leonetik e, bilabonako espetzera e, asturiasera e, berrehuna berrogei e, kilometrotara. Only, and and Iñaki behau montere e, Euskal Preu politikoan leku aldatu dute. alboloteko boloteko ranadako espetzetik zorriako espetzera berrehun hiurogeta hamar E, Jon Guinea, euskal preso larrabetua la ra, Almeria, almeriako espetzetik, bantzillako e, espetzera, irureunda-irurogei kilometrotara, lehonen dagoena, lekoaldatu dute. Aurkenzo, Aurkenzo Lakampillo, preso politiko iruindarra, algeziraseko Algecira, espetzetik, Burgoseko espetzera, espeitzera 250 kilometrotara eh lekualdatu dute. Eta bueno, komentatzea be bai, eh pasaden eh urtarrileren eh, Mikel Albizu eh, preso Donostiarra eh, kalean gelditu zela. Aturra atore txera Kalera kalera berrokaldari kalera Kalera kalera berrokaldari kalera Hire indadade meharra diago Borre indadarekin batera Zaldakoan mazai aita Zalian detalakuna Aturra atore txera Zaldakoan mazai aita Zalian detalakuna Aturra atore txera Iai, ai, ai, ai, ai. El cobre showa que cerra o rane cerrai ay ay ay e cerra Al chapeguax a paldo orro de yadara la gonare Mere no esango gaitoke de en dare manas e da utarre Jalen a calera -go borrocala con más calle ya salió donde está La remada que go o yo carrea dau cagou, calera calera barrocal ari calera calera calera barrocal ari calera, ni rien nada de bearra diagon, vorrein nada Capera querela bedanda bamba da valora e raccela calera calera broca la nicalera calera calera broca la nicalera virenda gara me a radio ya go go re narare che madera sai la comata ye casa andando e dalla cunaja toro torresquera toro toro Da, perro sea suenta y da go de no que kalera cosesco el lontan, Kalera la carrera barroca la rica la carrera, calle la barroca la aga mazaleyka salameta laguna hatorator esvalera hatorator echera aga mazaleyka laguna hatorator esvalera hatorator echera aga mazaleyka laguna hatorator esvalera hatorator echera aga mazaleyka Bueno, eh, lehen komentatuko dugune, o sea, komentatu dugunez, eh, gaurkoan itzi daukagu gurean, eh, irola erratian, eta bueno, komentatzea eh, itzik urte pasea dituela espetzean, eh, mimia eta bederatzean eh, atzilotua izan zen... Eh, pon? Bai. Pon? Eh, paben bai. Paben, ah, bale, mm -hmm. ez ki ez dakit ondo esaten bai. No? <laughs> Euskaraz pabe. <laughs> paben. Paben. E, Fleurieta rehauko espedetan egonda Frantzian, eta e, 2018ko abuztuan Espainiaratua izan zen e, lehenengo Soto del Realen, eta gero Estremerara. Eta bueno, e, igual e, testoinguru apurtu honekin, hasiko e, gara elkarrizketarekin. Bueno, lehenengo eta bein, e, nola elotu zinen borrokara eta nola jaso zenuen ba, borrokarako deiori edo mundua eraldatzeko deiori? Bo, ba, neren gaiean ezen egun batetik bestera izan, prozesu bat baizik ez, e, nera bezaroan gazte askori gertatzen zaien, zaion moduan, e, jakimina piztu izitzaidan barroan, inguruan gertatzen diren gauzen inguruan jakimina ez, E, gauza zergati gertatzen diren ulertzeko gogoa piztu zitzaidan gara jorretan. E, ikastolan nengoen, instituto garaiak ziren, eta normala danez, e, behin arazoen jatorria ulertzen hasten zarenean, eta barneratzen, e, etortzen zaizu urrengo fasea ez? E, Dala kontzintzea, kontzintzea e, izatearena. Behin kontzintzea hartu nuenean, e, ba, inguruan gertatzen diren gauzen edo arazoen zer gaitea ulertzen, Orduan nire burua alabeharrez aldatu zen. E, orduan agente aktibo bat izatearen garrantziaz jabetu nintzen. E, gauzak aldatzeko ez dagolako beste modurik Kalegia e, zure zinesmenen alde ez baduzu borrokatzen ez da inoiz e, aldaketarik emungo munduan. Eta, baina... Eta, bueno, osea, komentatu duzu hori gaztaroan eta eta... E, borroka edo DEI horrek ekarriz izun iralara modu baten, ez? E, ze proiektu edo ideiekin edo nola ailegatu zinen iralara? Bai, bo, ba hori ez, e, behin kontzintzia izan da, e, nola dagoen antolatuta mundu aurokorrean eta berezik Euskal, herri, Euskal Herria herri zapaldu bezala, hausora e, aurubiltzearena oso modu naturalean zuertatu zen. E, ikastolan hazin ikasleen grebetan partea e, parte hartzen eta bar, Eta horrek inertzia zeraman induen bestelako harremanak izatera iralako beste gazte batzuekin. Eta horre ezagutu nuen iralauzoa eta bertan antolatuta zuden beste gazte batzuk. E, nere ideiak beste gazte askoren, askorenak bezala, e, ziren gaur e, eguneko berberak ez, e, Euskal Herri aske bat sortzea, sortzea eta mundu hobeago batean alde nire alea jartza. Eta tal comenta tudugu mesa la eh 2009an eh atzilatu sintusten Paben. Eh no la bizi san o selan e, ba, ordu horrek eta ondorengo egun eta orduak. Mm, atzeloketa oso bortitza izan zen, e, nita beste bikide eginen kotxean, errepide batean, e auto bat gure aurrean jarri eta bat batean ba txakurrez inguratuak ikusi ginen e, pistolekin pistoleekin enkainonatzen gintuztela, ez. Nik nola biz izanuen eh htxeloketa ba ba Kristo namorroarekin eh kotzetekin darrez eh atera gintuzten hiruak eta grabillazko solura bota bortza hondiz, ez? E, nirekin atxilotu zuten kide batek izan zean bezala, esena hori deskribatu nahian eh asko unkitu ninduena Esan zidan, nire kideak ez, e, balurrean ginelarik, e, txakurra gure gainean, ezin mugitu, bata bestetik gertu, metro metroeskaza banatzen gintuzten. E, begietara begiratu, omen nion, nire kideari e, txakurrek gure aurpegiak, e, kontra indarre zozten zizkiguten bitartean. Eta hortze, ikusi zizkida nire begiak, ez, bizi-biziak omen. Omen nire, begiradak energia larazten zuen, esan zian eta da hori ez, ezaten zean ezuela sekula aztuko nire begira da hori, e, omen kristo nindarrara elara er, er, er, zini horrela horretzen du momentu gura, kristo e, namorruaz, baino Kriston nindarraz ere. Bueno, eta hori e, kontatu zuen naren ondoren, ba, beratzi urte eta erdi e, egon zinen, bueno, egon zara e, Ferrantian ez, eta bueno, nolako izan zen Frantziako espezialdei hori. Bueno, lehenengo eh, fleurin eta gero rehaun. Ba, ba, edarraza eh, itzu gutxitan erantzuta unako galderari, ez, eh? azken zinean militantea gara, baino hori baino lehen pertsonak, ez, beraz urte guzti hauetan edo norri gertatzen zaion bezala, gora berak egon dira, momentu gogorrak, momentu alaiak, eh, egun tristagoak, egun zorientzuagoak, Baina nere ustez, e, nire buruarekiko armonia edo oreka bat topatzea klabe izan da osasuntzu egoteko urte guzti hauetan. E, nire kasuan, e, oreka hori lortzeko, baiko hori egoteak asko lagundu dit. Izatez horrelakoa naiz, edo hori pentsatzea gustatzen den zaitez. E. Baina ez petzean, gehiago alegindu behar izan naiz, baiko hori mantentzeko nere baitan. E, adibidez, egoera gogorretan. E, umorea eta ironia asko izan dugu bertan ginen kiden artean egoera bera eramangarriagoea bilakatzeko. Urtetan hepetzean borrokaldi ezberdinak bizi izan ditut, eta borrokaldi guztiak ez bad ditugu irabazi e, guztietatik indartsu atera ginen eta ateratzen ginen ez, e, asko ikasi dut ere, espetzean egon Egunerokotasunean sortu daitezkeen arasoak hobeto erla adibidez. Soke, no he sido tan malo Pa' haber pasado lo que he pasado Y te cogen del brazo sin haberles dado ni la mano Joder, no he sido tan malo 24N, una y media hora PM Directo pa' Madrid, destino la N Joder, esto no va bene no, no, va bene Me cago en Dios, sácame de aquí si puedes Berriro, de nuevo, lo mismo Alpiste vera, movile arme sua Aorpeguetan y sua Kugarai enara soa Benetan, das palitik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 De arena. Itxi begia, itxi burua, itxi haoa, zerial txatu begira lurrera, zaltu atzera, zaltu atzera, hurrera, ez aiz dazun, ez aiz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 Aurreko galderan be bai, dituzu, ba, e, kartzelan emandako borroka desberdinak edo gerta era, edo gertakizun desberdinak, eta, bueno, adibidez, e, preso, beste preso gaten jipoia jaso zenuela, e, paik e, kartzelan bertan egonda. Ba, bueno, e, e, jipoia arena bai, bimila amazazpiko udan preso sozial baten eraso apairatu nun, Kontutan izan barda, ezpetsetan oso izakera eta ibilbide ezberdineko jendearekin elkartzen gaituztela. E, nik erasoa emon emozaneko lehenengo egunetan, zentitzen nuen, amorruaz aparte, egiten nuen irakurketazan, pertsona honek e, egindakoa egiteko zer bultzatu zuen, ez? E, erroa alegia, nire burua kulertu nahi zuelako. Ezpetsean erobatzuekin topo izan dugu e, jarraipen eta e, laguntza berezia izan beharko luketen pertsona dira. Baino beste perfileko jendea egun badago ere, e, beraien aurtsaroan, bizipen oso bortitzak baera behar izan dituztenak, violentzia beterikoa, bizitza osoan ikasi dute arazoa konpontzerak orduan, bide bakarra violentzia erabiltzea izan dela. Ta hipoiarena gertatu zanean, rehoko espetzean ginen Euskaldunak, bagen eraman denbora preso honekin arazoak izaten, e, musa, oza musika altuegi jartzen zuelako aziera, Ondoren berarekin hitz egin genuen, errespetua zer zan naian. baino ez zuen ezertarako balio izan, ez, ez petzeak jakitun zan, egoeraren bilaka eraz, eta tentzioa igotzen ari izala, eta ez zituen bitartekori hori jarri arazoa ekiditeko. Ba, horregatik, erabaki genuen, jipoia gertatu eta segituen e, Euskal Jendarteari, eskatzea espetzera gutuna bidaltzeko, eh, hipoia zalatuz eta neurriak hartu zitzan berriro gerta ez badin. E, honekin azpimarratu nahiko nuke iralausoak eta herria gizondako erantzun ezin hobea espetzeko susendaritzara, eh, hondaka gutun iritsi ziren erasoa zalatzen. Eh, espetzeak ikusi zuen lehen lerroan, kalean zelako babesa dugun euskaldunok, eta oso indartuak ateragin horretatik. E, bestetik, e, eta zure gal, e, galderari erantzuten jarraituz, e, <coughs> e, bai Frantzean iruit e, paiketa izan ditut, osotara. Epaiketa e, berak e, antzeslanak dira, aurretik badakigu antzeslan horren emaitza alegia. Epaiek ez dute jaramonik egiten, esaten di, diegunean, gatazka politiko baten ondorioz gaudela horre eserita. Beraiek ongi dakiten arren, ez? E, baino lehen esan dudan bezala, Nik alde baikorraria emoten dio garrantzi geien, eta hor aspaldi ikusten ez nituen beste kidekin egoteko aukera izan nuen, oso egun eta ilabete intentsoak eta hunkigarriak izan ziren epaiketakoak. ez. Gainera, kideak berriro ikusteaz aparte, ba, publikoan, aspaldi ikusi ezin izan nituen laguminak minak eta izugarria izan zen. Mila kilometro egin zuten epaiketan egon alizateko, eta beraien babesa elarazteko guri. E, hori, e, bueno, komentatu zuena frantzian izan zen, ez? eta, bueno, gero e, lehen komentatu egun bezala, abustuan estraditatu zizuten Espainiara, bueno, badakigu e, momentu latzak izan zirela, baina, bueno, zelan bizi zenituen fizikoki zein emozionalki. Mm, bai, e, ekstradizioan zengora bera hundirik egon, bentsat nereka nahiko lasai pasa zan, Frantzian bukatu eta e, aireportura jendarmeak eraman induten egazkin hartzeko. Bertan, Espainiako txakurrak nituen zain eta egaldia beraiekin egin behar izan e, Garai batean, Frantzian baiturik zeuden euskal presoek e, espultzioen aurrean edo eta ekstradizoak zeudenan, goz egreba mugagabean sartzen ziren, e, torturak pairatu e, zitzazketelako. Egun, alde horretan gauzak zertxo baita aldatu, dira, a, a, aldatu direla zangenezake ekstradizioei dagokionez dago behintzat. E, alde emozionalari dagokionez, ba, nire ekstradizioa ez nuen gaizki eraman. E, hau da, e, niretzako espetzean eraman denboran, fase bat e, atzean ustea, suposatzen zuen, eta beste berri bat astea, ez Horrela hartu nuen, hobeto eraman alizateko bengo frantziakoa atzean utzi, Eta aurrengo faseari ba, indartu azteko burua prestatu nu. Osa, bueno, o komentatu duzu justo orain e, fase berriau. Osa, hainbeste urte Frantzian egonda, ze e, aldaketak edo, edo zernolako ez dakit desberdintasunak ikusten dituzu e, Frantziako espetzeetan edo e, Espainiako espetzeen artean? Ba, e, Frantzia eta Espainiako espetzen aldea, bo ez da raza galdera hori onia erantzutea, ez... Ba, egual nahiko zabala da. Ba, ez, nahiko e, Espainian, azken fina ere lau kontutan hartu behar da, e, Espainian lau hilabete eskaz pasada ditudalako eta Frantzian bederatzi urte baino gehiago, ez, aldea nabaria da. Baino, Espainiara iritzi eta segituan somatu nuen aldea dibidez e, giltzariak, e, ez nituela Frantzian bezain beste ikusten. E, hau da, e, Espainiak ateak mekanikoak direnez eztituzu, hainbeste somatzen beraien presentzia fizikoki esan nahi dut. Mm. Normalean beraien garitan sartuak egoten dira. Frantzian aldiz e, edo zein mugimendurako aurrean egoten dira eta presentzia horrek e, asko eragiten du. E, nabaritu dudan, beste alde bat, e, Frantziako ezpetsetan gauez e, bi hor kontrola egiten digutela Euskaldu, noe? bi orduro argia pistu eta begizuloti begiratzen gaituztelarik, ez, Espainian hobeto lo egin izan dut adibidez. Aldiz, Espainiako espetzetan ziegabarruan e, ordu gehiago itziak e, izaten gaituzte orokorrean. Egunean hogei ordu ziegan eta lau ordu patio. Aktibitateetarara egaituzte juten uzten gainontzeko presoei usten dieten bezala esan genezake Espainian euskal presoak gehiago isolatzen gaituztela aipagarria da ere e, Espainian emakume asko bakartuak izaten gaituztela eh. galderak igual izan dira momentu latzak edo pasaitusonak baina bueno abenduaren 2018ko abenduaren 19 etorri izan sorpresa eta kalean utzi✨suten bueno e, aipatzea bebai guretzako iralatik bizi genuela osea bizi genuela en plan bizi genuen oso arraro porque izan genekien ezer, eta osea whatsappetik denbora guztian e, itxi kalera itxi kalera baina Osa, gaditzen denuen baina kalera, baina, baina nola, eta zelan, eta lagurei e, deitzen genien, eta zer, baina, baina nola, nolatera da, ez ez dago familia e, jeizten ez dakiz herreta, eta bueno, oza, hau da gure kontakizuna, baina nola izan zenuen zuen. <risa> ba, ba, sorpresa bat egia zandaizu garria, eh? ez, ba, ez baike nuen espero ez. Eh? Bitxia izan zen, e, ez nengoen urduri, egia, e, agian ondino digeritzen nengoelako edo auskalo ez? E, baina nirekin adibu ez estremeran, zegoen kideak, e, itziar alberdik e, esan zian bezala, e, jo ez aitu testa urduri nabaritzen, ez? Kualkiera diriak eta basa lakai esan zian. Eta egia da oso lasai hartu nula, flipatzen nengoen, baina eraberean lasa nengoen. Ez, ez ustean izan zen, e, goizero bezala, ba, lau ordu ziegatik kanpo pasanituen itziar alberdirekin patioan bultake moten, e, baskal ordua iritzi arte ez, ordua, e, ordu batak terditan, e, betiko lez ba, e, jantokian gure bandeja jakartu eta zige, zigetara igo ginen, bertan jateko, ba, koitza berezigen itzita, orduan... Ziegan nengo helarik bazkaltzen, eh, txistofo notik eh, agente judizial neukala izan zidaten. Ni ez nekien zer izan ziteken, eh, ez, eh, ez agente judiziala izan da, edo berri honak ekartzen ditu, edo berri oso txarra. Beraen hilaza goten zailatu nintzen, baina kaso honetan, bai, sorionez berri hona zan, eh, askatasun preventiboa eh, emoten zidatela legia. E, gogorrena, babai, ez, nerekidea bertan utzi barri izatea izan da. E, suposik zaude kalera ateratzen zarelako, baina ezin dezaket itzen bidez e, azaldu zerk e, suposatzen duen barruan kidak ustea, e, gogorra da oso. E, genuen izan aukerari bezarka daiztua elkarri emoteko, bereziegako atea irekitzeko eskatunien giltzariei e, zenbait gauza pasabea nizkiola itzakia erabiliz, Baño 100 cm besterik ez dute nireki, zirrikitu hortate pasaniskion ziegan ituen lau gauzatzo eta justu justu ba Espaineta musu bat emoteko tarta izan genu. E, horrekin geratzena, is oso bereze izan zan agurra bai. Bueno, eta bein ja kalean zaudela, ausora e, bueltatu sinela e, nolakoa, nola, bueno, hau esguen planteatuta baina dazi pas. Eh, zelan bicisinen e ausora bueltatzea eta harrera hori, bueno, oza, izan izan nahiko gogorra, komentatzea be bai harrera eta bueno, gero e, aurreko zapatuan egin genuen ongi etorria eta hori bai izan zela ungigarria eta polita, ez? Mm, bai, orokorreta, ezakite, ba oso ungigarria izan den, netzako herrian eta osoan izan dudan harrera, ez? Oso babestua sentitu naiz hasiera hasieratik. Jendean nire ritmoa errespetatu du une oro, inolako agobi hori gabe. Izugarri eskertzen du nirekiko izan zuen begirunea oso maitatua sentitu naiz eta sentitzen jarraitzen naiz. Berriro etxean nago eta etxeko berotasunean sentitzen naiz, ez? Eta, ba, bai, e, esan duzuen bezala, este honetan egin egindidazue ongi etorria. E, Hauzoan eta, ba, eskerrak ere, ez? Oso, ba, antolakuntza gatik, ze badakit kriston lana dagoela horren atzean. Eta ba hori, ketxapo, <risa> tamiexker. Eta aipatzea oso ondo aterazela be, bai. <risa> oso ondo bai. <risa> bueno, ba eskerri kasko itzi gorera ora etortzeagatik, jak egunden irrikitan eh zu hemen egotea, así que eskerri kasko eta gorazu. Bai. Bueno, aipatu nahi konuke e, gustatuko litzai eskerrak emotea espetzean pasa beharri izan ditudan dan urteluzea hoetan ausoko jendeari bereziki. E, iralako gazte eta ezain gazte egin ere onduan egoteagatik, e, Euskal Presoen alde lanean jarraitzaagatik. Barroan gaudenean izugarria da kanpokoen babesa eta maitasun asentitzea ez, e, adibidez iralako gazte asko ez nituen ezagutzen, lehenagotik, zu barne, e, eta polita izan da barroan e, gutunen bidez nola eraiki ditugun gure harteko zubiak ez, e, auzoa modu batean edo bestean beti presente egon da urte hauetan, bihotzean izan zaituztet et, e, ba, Euskal Herria bihotzean eramandudan dudan bezalaz Eta nola ez, ba, Euskal Preso ieslari eta deportatu e, ba, musu eta animo pilo elarazina idiet, haupazuek Eta hori, ba, mi esker irro irrateari, <laughs> uin libreak zabaltza agatik, eta mi esker irala usoko jendari haupazuek Berar artean Baker da zikantzan Oinak guztirik lurraren erdian belarrarekin kolazean Gantzamenduak joan egin zaizit egunarekin batera Iluntazunak Artu egin again a unegar malco ba. Ga we you know then asking har nasquetare nasquenengo segundo retani queré o you got to we again Bueno, eta hau izan da guztia. Gaurkoz, eh eskerrik asko Irola Irratiari, eh Betikolesba Win Libretatik, eh gure naiakoiuak eta danak ezabaltzagatik, eh itziri eskerrik asko Berriro ere eh gurekin egoteagatik eta hau pasuek. Agur. yes